L'arquitatge de protecció oficial construït per a la Generalitat durant la Segona República ha acabat convertit en peça de museu. Es tracta d'un dels 207 pisos de la Casa Bloc, un dels millors exemples de l'arquitectura racionalista. L'Incastle i l'Institut de Cultura l'han restaurat segons el disseny original i es podrà visitar a partir del 20 de març. La Casa Bloc es va construir entre 1932 i 1939 sota la direcció dels arquitectes Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Josep Baptista Sobirana, membres del grup d'arquitectes i tècnics pel progrés d'arquitectura a Catalunya. Aquest grup va revolucionar la construcció i l'urbanisme de l'època, apostant per solucions sòbries i molt funcionals per a tota la població. La Casa Bloc va representar una nova forma de pensar, pensar l'allotjament de les famílies obreres. Es van dissenyar 5 blocs de pisos, dúplex, de 60 o 70 metres quadrats, encadenats en forma d'essa i formant uns, un, un, uns grans interiors d'illa que permeten la llum natural a totes les estances. L'accés als pisos es fa per unes galeries exteriors pensades per promoure la convivència dels veïns. Dins l'habitatge, els arquitectes van, van evitar situar-hi cap element innecessari i van optar per a funcionalitat màxima. Un petit passadís dona accés a l'estança principal i menjador, amb sortida al balcó, orientat cap al sol. El lavabo està separat de la dutxa i el safreig per un petit mur que no arriba al sostre per deixar passar la llum. I la ventilació, en un pis que dóna banda i banda de l'edifici, és màxima en obrir les finestres. La iniciativa del pis-museu li ha retornat el seu aspecte original. Es tracta d'un prototip una mica més petit que d'altres, dos dormitoris en lloc de tres o quatre, però molt significatiu de com va ser els pensats pensats els habitatges de la Casa Bloc. La cuina i el lavabo han estat restaurats amb peces originals recuperades d'un altre habitatge en desús. Les reserves per, a, per visitar a aquest pis-museu de la Casa Bloc es poden fer a través del disseny Hub Barcelona. Iniciatives d'aquesta mena permeten el coneixement de les condicions socials de l'època, el record d'uns anys de conflicte i la restauració d'un lloc que és dins la memòria de molts ciutadans. Tasques com aquesta fan que la ciutat continuï viva i conscient dels canvis que s'hi han produït, involucrant positivament a tots aquells que l'habiten. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble. Qui us parla i acompanya, Ivani Banyet, Raquel Ballesteros i Jordi Garcia.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 I atenció perquè ja són 766 persones les que han assistit al primer dia d'obertura de la Biblioteca José Barbero a la Trinitat Vella. Ahir dilluns va obrir per primera vegada la nova Biblioteca José Barbero, la primera biblioteca del nostre barri. Els veïns de la Trinitat Vella feia temps que reclamaven aquesta nova biblioteca, que ara s'ubica al carrer de Galícia i on podran trobar més de 10.000 documents i un espai multimèdia. 766 persones han estat els primers usuaris de la nova Biblioteca de la Trinitat Vella, un espai distribuït en tres plantes i que compta amb una població potencial de gairebé 13.000 usuaris. A més del servei de préstec, l'equipament oferirà múltiples activitats relacionades amb el món de la lectura. A l'espai multimèdia s'hi faran també sessions de formació. Aquesta, segons ajuntament, és una de les claus de l'èxit de la xarxa de biblioteques. La biblioteca porta el nom de José Barbero, un conegut lluitador veïnal de la Trinitat Vella que va morir ara el 2009. Per ell i l'associació de veïns aquest equipament era una reivindicació històrica que demanaven des de l'any 1986. I parlem d'habitatge, parlem de la xifra de vivendes de menys de 150.000 euros que s'ha doblat en poc més d'un any a la ciutat.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 Vitjant en el temps, al 2007, Idealista tenia 46 pisos per menys de 25 milions de les antigues pessetes. Allí en comptava a més de 1200. D Donna soit tots aquests pisos, dues circumstàncies els han fet emergir, més enllà del continu, encara calent descens dels preus des de que va rebentar la famosa bomboia mobiliària.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 Per un altre, argumenta Joan Aguilera, director comercial del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, els inversors demanen ara aquests preus per després llogar-los. És un segment amb menys risc i amb molta sortida, relata. De fet, l'únic que es ven ara és el que està per sota de 200.000 euros o bé per sobre dels 400.000, per un altre tipus de públic. Desapareuda la demanda de tipus mitjà a la ciutat, són molts els que opten per retallar al màxim els seus preus per aconseguir vendre aquesta veta de compradors reals. Amb un element afegit, expliquen fons de fotocassa puners, com és l'entrada en el mercat de pisos embargats o les preses que dels que poden arribar a ser-ho, amb preus teòricament de xollo. Estadístiques en mà, si un vol o un pis barat a la ciutat s'ha d'instal·lar sobretot a 9 barris, on el 45% de l'oferta està per sota dels, dels 150.000 euros. Perdó. També a Sant Andreu representen un 25% del total. I atenció perquè continuen les millores del paviment al Passeig Maragall. Aquests dies s'estan portant a terme les obres de millora de la calçada al Passeig Maragall, on el tram comprés entre el carrer Indústria i l'Avinguda de Borbó. Aquestes actuacions es fan en dues fases. Fins aquest diumenge, en sentit ascendent, i la setmana que ve, en sentit descendent. Per aquest motiu, aquest dissabte, diumenge i el proper 24 de març, aquest tram es veurà afectat per una restricció de trànsit, atès que es realitzaran les obres de pavimentació. En tot moment es deixarà obert un carril de circulació per cada sentit. La data aproximada de finalització d'aquest projecte és el març mes del de 2012. I avui s'inicien les jornades de portes obertes de l'Escola Superior de Disseny i Art Lloge. A partir d'avui, des de les 11 del matí i a les 5 de la tarda, es realitza una jornada de portes obertes de l'Escola Llotja de Sant Andreu al carrer Pere Manyanet número 40. Per arribar-hi ho podeu fer en autobús amb les línies 11, 26, 34, 35, 36, 40, 7, 26, B20, B24 o en metro de la línia 1, estació de Fabra i Puig, sortida Concepció Arenal, o línia 5, estació Sagrera i línia 9 i 10, estació 11 de setembre. També hi haurà jornada de portes obertes aquest dijous. De l'escola Llotge, ciutat de Balaguer, al carrer Ciutat de Balaguer número 17. Per arribar-hi ho podeu fer en autobús, a les línies 16, 17, 38, 64, 74 i al ferrocarril de la Generalitat de Catalunya, a l'estació El Puiget. Avui en aquest programa parlarem amb el seu, direct amb el seu director, el senyor Francesc Navarro. Doncs ara parlem, continuem parlant de cultura i ens referim a un mosaic de Gaudí que s'ha trobat a la parròquia de Sant Pacià. La parròquia de Sant Pacià compta amb una joia artística. Es tracta d'un mosaic d'Antoni Gaudí fet quan la parròquia era un convent i capella de monges. Altres treballs que Gaudí va fer són l'altar major, la custòdia i el cor de les monges. Aquests treballs, però, no es conserven. L'actual parròquia de Sant Pacià té una llarga història. Comença al voltant dels, dels anys 1850 i va ser inicialment la capella del convent de les monges de Jesús Maria.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 al terra i podrem observar petits detalls que ens ho recorden elements medievals i també clàssics. Molt bé, doncs d'aquesta manera, després de fer aquest ràpid repàs a les principals notícies que ens afecten als nostres barris, nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. al cor, queda el record, nits sardents d'agost. Em quedaré sol, és perillós, nits sardents d'agost. No estic lliure de culpa, però llenço la pedra si arriba el moment, esperit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 La Radio Unitat Veïna Durantabull CC Savema. Des del districte de Sant Andreu de Palomar, Radio Trinitat de Gloria a voi Frances, La primera emissora local de aussin i música Electrònica de Barcelona. Fena 24. La Radio Unitat Veïna Durantabull CC Savema. Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el director de l'Escola Superior de Disseny i Art Jotge. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui s'han iniciat les jornades de portes obertes. Com, com s'han iniciat? Bé, doncs hem tingut una primera trobada amb una sèrie d'alumnes futurs alumnes, amb pares i mares i també els mateixos noies que s'han presentat al centre, els hem atès, els hem donat respiracions pertinents, els hem fet una, una curta, sempre aquestes coses s'han de, de, de, de pactar una mica amb el temps, amb el temps una, una visita a les instal·lacions, les explicacions que, que, que, que ells ens han fet, els hem contestat, els hem d'informació i bé, en tot cas ara diguéssim que ells tindran la, la determinació doncs, de, de, després d'inscriure's al centre, o oh, del doncs que més considerin que els costin els seus interessos. Perquè avui hi ha dues jornades, no? La que ha començat a les 11 del matí i després sí. hi ha una... Sí, sí, sí. L'escola de fet, l'escola de és una escola grossa, tenim dues seus, eh? uh -huh. aquesta d'aquí on estem, ara, on estic jo contestant aquestes preguntes, doncs és aquí a, al districte de Sant Andreu, uh -huh. i en tenim una altra a Ciutat de Balaguer, a la part de Barcelona, a la part alta de Barcelona, vull dir, Uh -huh. llavors, esclar, l'oferta és, és àmplia i la tenim repartida amb aquestes dues seus per tant, tenim avui que és dia 13 matí i tarda, atendrem uh, les persones que en principi estan interessades amb, amb, amb, amb l'oferta que oferim, que, que, que donem aquí, en aquesta seu de Sant Andreu i el dia 15 a uh, la seu que està al carrer Ciutat de Balaguer 17 de, de Barcelona perquè allà doncs tenim novaius i ensements superiors en disseny que vol ser diplomat al grau eh, universitari. Mm -hmm. Perquè quina és l'oferta que oferiu vosaltres? Bé nosaltres tenim doncs, una oferta que creiem que prou àmplia. Comencem amb, la, amb cicles serà el mitjà d'arts mm -hmm. plàstiques i disseny, de famílies de, de disseny gràfic i de la família d'arts aplicats de l'escultura, mm -hmm. d'escultura bàsicament, i després tenim cicles formatius de grau superior, que en tenim, si no vaig com a com 15, repartits entre els dues seus que deia abans, i després els ensenyaments superiors en disseny equivalents al, al grau universitari, que són aquests que ara estan amb aquesta mica de controvèrsia, no? No sé si ho està al cas, no? Uh -huh. que són equivalents a tots els efectes en el, en el grau universitari. Uh -huh. El que sí que podem dir és que l'escola superior de disseny llar-llotja doncs, té una llarga trajectòria. No? O sigui... Home, més que llarga, jo diria que una escola que es va fundar el 1775 uh -huh. doncs eh, pot contenir-se no, d'una certa història darrere, no? O sigui, quan els Estats Units d'Amèrica van decidir que farien una Constitució i que, que s'ho negarien com a país, aquí doncs, la, la Junta de Comerç fundava l'escola de gratuita de disseny, no? Uh -huh. en aquella època l'aprola de disseny no s'utilitzava no no en aquestes opcions s'entenia com a dibuix, però, però estem fent ja doncs, de, del siglo XVIII vull dir que Déu n'hi do hem tingut uh -huh. ocasió d'anar evolucionant amb el temps uh -huh. també hem de dir que es altres tipus de cursos sí, bé, en tot cas aquelles persones que, que tot i estar interessats en la nostra oferta artística de disseny o referent més al món visual, de les arts visuals però pel que sigui, perquè treballen o perquè no tenen eh, la disponibilitat eh, per la manera que sigui, d'assistir als cursos reglats i, per tant, estar subjectes a l'horari doncs, que determina el centre, uh -huh. es fa una oferta en forma de cursos monogràfics, uh -huh. de, inclús de, de, de workshops o, o seminaris puntuals sobre temes d'interès i aquests cursos estan oberts a totes les persones que volen accedir a aquests coneixements sense... Eh, passar per la, per la matrícula oficial. Són mm. títols, sí, que no són, són coneixements que no tenen una, una validació acadèmica oficial, mm -hmm. l'escola llotja una escola oficial que depèn del Departament d'Ensenyament i, per tant, la titulació que nosaltres donem és la que, la, la, la, la que oficialment concedeix el Departament d'Ensenyament eh, i, per tant, mm -hmm. està valada pel Departament i pel Ministeri. Mm -hmm. Aquests cursos d'extensió, de monogràfics o de, de workshops, bé, doncs, en tot cas, toquen, toquen diguéssim, àrees de coneixement, i són com un idoni, però no tenen, això sí s'ha de dir, el, el, el reconeixement acadèmic. Eh? Perquè el que sabem és que ara s'està portant a terme un curs de paradurisme. Sí, sí, és possible. Això mm -hmm. eh, tenim diverses coses obertes que, que al doncs, llarg del curs es van, es van produint i sí, doncs hi deu haver un, un curs d'aquest, i altres cursos de workshops bàsicament o cursos de monogràfics que es van desenvolupant. desenvolupant dins del que és el curs oficial. Després encara tenim algun curs d'estiu uh -huh. i alguna altra oferta, diguéssim, no reglada, però que també doncs, ens interessa que, com un curs d'iniciació a l'escola per a aquelles persones que potser no tenen encara els requisits d'edat o, de, o de titulació necessàries per les al centre, però que estan interessades en venir-hi. Uh -huh. I bé, doncs aquestes persones poden fer un curs d'iniciació que no els hi permet conèixer de primera mà i de, de dins, evidentment, doncs tota la, la, la variada oferta que, que li ofereix el centre, i això creiem que és interessant i és important, no? No és un curs de propers d'accés propiment dit, però també eh, dona, diguéssim, capacita, si més no, per, per poder-les enfrontar eh, amb, amb èxit, no? El que sí que podem dir és que de la llotja han sortit grans artistes, això sí. No, de fet, grans i, i tots, perquè doncs, a l'època que parlava abans, al segle XIX, sí. doncs evidentment la, la llotja era l'escola, diguéssim, de referència de, de, del món de, de, de, de les belles arts o de la, de la, del cementit artístic, per tant totes les persones que d'alguna manera doncs, han tingut en el seu moment eh, interessos o talent o, o, o voluntat d'entrar de, de, de, de, de, de al món de l'art, passaven per aquí en uh -huh. Fortuny, amb Picasso Miró, que no sé tots els noms que se'ns socorrin doncs han, han estat aquí en no, l'escola no, d'un moment o uh -huh. l'altre, no? El que sí que podem dir que aquesta escola es troba dins del que és el nostre districte de Sant Andreu sí. i llavors doncs, eh, és més fàcil doncs, que la gent aquí de, de Sant Andreu doncs, es senti atreta doncs, a, a, a estar amb vosaltres que no amb una altra escola. No? Bé, nosaltres tenim molt interès en, en, en integrar-nos en, en el barri, en, la, en el distrit que ens ha acollit, i per tant, doncs estem encantats que aquestes persones que per proximitat doncs, els hi puguin tassar els d'oferta doncs, vinguin. Però no únicament, hem de tenir sí. pacient que aquestes ensenyaments doncs, atreuen a gent de tota Catalunya i de fora de les fronteres. Tenim alumnes de, de, de, de molts països de, de, tant, tant comunitaris com comunitaris Per tant, doncs, si més no, doncs, aquí hi ha un bon aigabarreig que també ens interessa i és bo, perquè tot dona un unes sinergies i donen unes, unes multiplicitats i unes multidisciplinariats que creiem que són molt importants i molt, i molt formatives. Uh -huh. Així que és evident doncs, que, que el nostre entorn més proper és aquest d'aquí, i encantats, com deia abans, però vull dir uh -huh. que no només. Eh? I avui i dijous hi ha aquestes jornades de portes obertes? El, avui aquí i dijous a la seu de Ciutat de Balaguer. O sigui, nosaltres uh -huh. el que hem de fer és atendre les dues seus, les dues especificitats. Hem de pensar que les, cada seu té uns ensenyaments que, propis que es fan només en aquella seu per tant avui donem sortida en els que es fan pròpiament aquesta seu d'aquí mm -hmm. i dijous dia 15 doncs donarem eh, explicacions i pautes a tota la gent que li de les eh, ofertes educatives que es fa en aquella seu, que és, bàsicament són els enceiments superiors en disseny i cicles formatius de grau superior també. Mm -hmm. I què és el que els dieu a la gent que us ve a veure per tal de en aquestes jornades a portes obertes? Els doncs diem Mira, en definitiva, clar, la casuística és molt variada. Hi ha moltes preguntes, nosaltres hi fem, els hi fem veure doncs, que els hi volem. I a mi m'interessa que coneguin l'especificitat del centre, que siguin conscients que és, una, que és una escola que té un potencial important, sí. que l'escola té, té, té obre moltes portes i que no en tanca cap i que, i que evidentment, per això, que l'escola, jo sempre dic el mateix, escola no fa artistes. Uh -huh. O sigui que la, ningú pot pensar que vinent aquí Uh, assistint a classe, un temps determinat doncs un dia ja sortirà tota la capacitació del món mundial per després anar cap on vulgui sinó que hi acaba de més el, el, el món actual està demanant, doncs, això la formació contínua i la gent ha de, de que ha de complementar els seus estudis ha de tocar tantes títols com sigui capaç i ha de donar la màxima globalitat en la seva formació per tant l'escola els ofereix a vegades doncs, una, unes coses molt puntuals i també els obre unes, unes expectatives que, que ells han de ser conscients que estan al seu abast, només perquè s'han de, de proposar, és evident, no? Un alumne pot entrar aquí amb, una, amb una 17 anys per fer un al mitjà i pot acabar després doncs, graduant-se amb una titulació d'aquestes equivalents a grau eh, amb una edat ja més mm. més, més avançada, no? Mm. Per tant, es pot fer un bon, té aquí en el seu abast una, un bon itinerari un bon, un bon camí percorre si hi posa interès i voluntat, evidentment, les ganes i l'interès l'ha de posar l'interessat. No? Perquè els alumnes, quin, quines assignatures són les que veuen més atractives? Això fa de mal dir, perquè és que ja ho deia abans, en, en, en 21 ciclos formatius tan diferents com pintura, ceràmiques, cultura, eh, il·lustració, eh, art del llibre, eh, uh -huh. modelisme i mecatisme, produrisme, eh, estampats, eh, és, és, és molt ampli. Per tant, ara dir que, que, que l'alumne doncs, doncs, hi ha això i allò... Cada, cada, cada especialitat és una mica per si mateix un món, té uns, un, uns, uns pols d'atracció que la fan interessant, unes persones, i llavors la persona que realment té l'interès per fer, doncs, apredurisme, o per fer modelisme i mecatisme, o per fer, no sé, esmal artístic a foc la Focs de sap que té, ja té un món allà, llavors doncs, doncs, allà dins doncs, sí que hi trobarà després doncs, les classes concretes, si no tocarà tocarà doncs, dibuix i tindrà, doncs, història, tindrà el taller, tindrà, doncs, mitjans informàtics i dibuix tècnic etc., el propi de l'oferta educativa mm. curricular, no? D'acord, doncs, senyor Francesc Navarro, el que sí que podem veure, de, després d'escoltar les seves paraules, és que a la llotja, doncs, hi ha una mica de tot i que els alumnes, doncs, poden informar-se bé si el seu desig, doncs, és eh, participar i formar part d'aquesta escola superior de disseny i art llotja, oi? Sí, sí, exactament, sí, la nostra voluntat és aquesta, estem aquí per, com a centre educatiu per, per donar cobertura a aquestes persones, evident, la nostra funció és estar al servei de la societat, que ens pugui doncs, demanar i, i que, que li interessi el que l'oferta nosaltres li podem oferir, però descomptat, sí, sí. I que els alumnes aprofitin aquesta setmana perquè, per veure les vostres instal·lacions, també. També, també, també amb tot, si una persona diu, ostres, és que jo voldria haver-hi anat i ara resulta que avui m'ha sentit impossible pel que sigui, que sap que l'escola té les portes obertes i no hi ha problema perquè doncs, en una altra ocasió pugui venir aquí i pugui parlar amb, amb, amb els responsables de les especialitats i tenir informació primera mà. O sigui, l'escola no, no, no està tancada a ningú, eh? D'acord. Doncs, senyor Francesc Navarro, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que sapigueu que des d'aquí doncs, anirem durant tota aquesta informació perquè la gent que estigui interessada, doncs, que hi participi que s'apunti. Molt bé, doncs, a vosaltres. D'acord, doncs, molt bon dia. adéu bon dia. Ah, Molt bé, doncs, el que fem ara mateix és una nova pausa, però no marxeu perquè tenim ja darrere de la porta d'aquí dels estudis de la ràdio a la gent de la Guàrdia Urbana d'aquí del districte de Sant Andreu. Per tant, en parlem amb ells d'aquí uns minuts. Fem una pausa i tornem. Gràcies. Informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poc. Mm. Doncs ja som aquí una altra vegada per parlar-vos ara de seguretat. I ho volem fer amb la Guàrdia Urbana, en concret amb el senyor Alfons Puigcer, que és sotts inspector de la Guàrdia Urbana d'aquí del districte de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Doncs El que volíem parlar és d'aquesta operació que es va dur a terme entre el 5 i el 9 eh, de la campanya d'alimentació, que va ser una idea que precisament va sortir d'aquí a Sant Andreu, oi? Sí, ens havíem trobat eh, que algunes patrulles de diversos indrets de diversos districtes de Barcelona anaven fent serveis aïllats per productes d'alimentació en mal estat o per dates de caducitat o fins i tot per la venda de productes d'alimentació i farmacèutics, en centres no autoritzats i concretament el, el més important que es va dur a terme va ser aquí de Sant Andreu i com a conseqüència d'aquests conjunts d'intervencions que es anaven fent a, arreu de Barcelona, des de la prefectura es va organitzar un servei centralitzat en el que durant tota la setmana que has comentat del 5 al 9 doncs, es van tocar tots els districtes, uh -huh. inclòs Sant Andreu, que és on, on va començar l'operatiu i era el que es van treure uns bons rendiments. Uh -huh. I com, com va funcionar aquesta, aquesta campanya? Doncs eh, bàsicament les campanyes feien patrulles escrites a cada territori, o sigui, cada districte uh -huh. posava una patrulla i amb la col·laboració dels inspectors municipals i els serveis de veterinària, que són serveis centralitzats de l'Ajuntament, uh -huh. eh, fèiem una preselecció de determinats establiments, això era una feina que es venia realitzant des dels districtes, uh -huh. les patrulles, els, els EATOS, bàsicament, els EATOS, no sé si us han comentat alguna vegada, són els equips de suport tècnic-operatiu que tenim a cada districte, que són especialistes uh -huh. en determinats temes, són els que havien anat fent un, un control previ i una preselecció, perquè, evidentment, quan impliques altres serveis centralitzats de ciutat en un servei, eh, es tracta d'anar, com diríem, a, a moldre eh, de vegades no surt, però no es tracta de perdre el temps. Per tant, ja havia fet un, una fase prèvia, que era la de la preselecció. Uh -huh. I Llavors, comptant amb el suport d'aquests serveis centralitzats, veterinària i inspectors, doncs, eh, es van realitzar aquestes inspeccions, concretament en tota Barcelona van ser 57 els locals que es van inspeccionar, uh -huh dels quals us puc dir que es va finalitzar doncs, amb la destrucció d'uns 700 quilos d'aliments caducats o en mal estat, eh, decretat pels inspectors de, de veterinària. Això no és una cosa que dictamini Guàrdia Urbana, sinó que és el veterinari qui determina quins són els aliments que es poden continuar utilitzant. Ja sabeu que tenim aquella vella discussió entre la qüestió del consum preferent, que és una cosa, i l'altra la caudicitat, o fins i tot d'haver-nos trobat com ens hem trobat establiments que compraven a l'engròs i després comercialitzaven el detall, empaquetant per compte seva, utilitzant màquines, i però sense garanties en quant a l'envasat. No? Per tant, home, respecte de la salubritat pública per la via alimentària, doncs creiem que ha sigut un bon resultat. I d'aquests quasi 700 quilos d'aliments de, de destruïts, eh, 301,9 van sortir dels, de les inspeccions realitzades aquí a Sant Andreu. Mm -hmm. Perquè el neutral que sí que... Bé, el que constància és que va haver-hi una festa a Trinitat Vella en què es van detectar doncs, aquests aliments no?, que havien caducat i, per tant, doncs, que no eren adients pel, pel seu consum. Sí, um, no, no es tracta de fer l'armisme perquè la gran majoria dels aliments que no estiguin en bon estat uh -huh. poden tenir repercussions, de fet antenen a la salut pública, però de menor transcendència algun mal d'estómac alguna, alguna descomposició però sí que és cert que hi han determinats productes que poden provocar problemes sanitaris més importants però el que més ens va alertar va ser el trobar en algun local no, i no només d'alimentació això temps enrere amb una intervenció que vam fer a la zona de, de concrets indians ens hem trobat que en establiments com ara per exemple perruqueries doncs, eh, no, no vull fer servir l'expressió traficar però sí és que és aquesta es, es comercia amb determinats tipus de medicaments que són importats d'altres països per tradició Sí. i que es venen aquí sense cap mena de control mèdic ni, ni, ni de recepta prèvia per tant, creiem que encara que estem parlant d'un servei bàsicament de caràcter administratiu, segurament a nivell informatiu es venen molt millor els grans serveis de seguretat ciutadana, les grans detencions, però aquests serveis, especialment quan es fan de forma continuada, rutinària, per mantenir un, un correcte control de qualitat dels nostres establiments, és molt bo per la població mm. Mm. Bé, doncs també cal tenir en compte doncs, que, no? que, que s'ha d'anar a les botigues a, fer, a, a, a revisar el que hi ha allà. Sí, i normalment és sempre iniciativa de, de la patrulla que circula pel carrer. que vull dir amb això? Home, doncs que els nostres veïns, els concitadans, eh, uh -huh. ens podrien, podria haver un major flux d'informació de vegades, per aquella cosa de la protecció al petit comerç del barri, que segurament fins i tot el coneixes de veure'l cada dia, doncs, encara que el veí percep que hi ha algunes coses que no estan correctes, doncs, sembla com si li sàpigués greu de comunicar-les, oh. i, i doncs no. Doncs no, primer, perquè allò té un preu, i com a consumidors tenim dret a rebre els productes en les millors condicions higienico-sanitàries possibles, i en segon lloc, perquè podria tenir repercussió per la salut. Oh. Per tant, estaria bé que la gent prengui consciència de que aquestes petites cosetes permeten detectar-les molt abans i evitar després aquestes epidèmies que ens trobem de vegades de productes que han estat voltant per massa posto durant massa temps. És a dir, que els veïns que detectin doncs, això una, alguna anomalia en els aliments que van a comprar a les botigues, doncs que que el primer que han de fer és posar-ne en contacte amb la Guàrdia Urbana. Suposo que el primer que hem de fer és, és dir-li al comerciant. Sí. La, la presumpció no d'unitència sempre. Potser aquell home han anat fent una reposició no acurada, no ha anat traient els productes més, més eh, anteriors al principi, i se li anat quedant unes jaunes allà al darrere. Doncs bueno... Mm se l'avisa perquè ho retiri de l'estocatge, però si ja després es comprova que malgrat estar avisat doncs continua tenint a la venda aquests productes, o en aquests altres casos, com el que comentava, no? que en una perruqueria de congrés estiguin venent eh, píndoles de no sé sap quin medicament importat de forma paral·lela, que això uh -huh. evidentment em sembla que a tot ens entra ràpid al cap, que és, és, és matèria denunciable perquè sí que pot afectar greument a la salut. Clar. Uh -huh. Després també teníem pendent eh, els reforços dels serveis que veu fer de la Franja Besòs sí. que podem dir. quan dic Franja Besòs ja sabeu que des de fa temps tenim un servei reforçat en la zona de Trinitat Vella i oh. amb, ara quan dic Franja Besòs no vull dir que s'estigui presentant un servei reforçat i exclusiu d'aquest tros de territori, de la franja de Baró de Vive Bonpastor, uh -huh. sinó que serà rotatiu, però que vam decidir començar per aquí perquè realment doncs creiem que era una, una zona amb, amb molta circulació i amb molt d'intercanvi, fronterera, per dir alguna manera, i que convenia aprofitar aquest reforç. Aquesta és una unitat que em pot aportar un reforç semanal eh, que es de caràcter rotatiu entre tots els distrits de Barcelona segons les necessitats, i amb una cadència aproximada d'una setmana al mes doncs tenim la sort de comptar amb la col·laboració d'un reforç d'entre 9 i 12 agents que venen d'una altra unitat, cosa que ens permet eh, afrontar serveis amb dimensions superiors a les que amb els nostres propis recursos eh, escrits a la unitat de Sant Andreu podríem fer. Ara en aquests moments hem estat fent tota la zona de la banda Besòs Eh, transports, camions de gran tonatge que passen per carrers que en principi no estan determinats i en tota aquella zona si la teniu present i ha moltes senyals de 5 tones com a màxim i amb totes les obres de l'AVE doncs com que de vegades és més senzill agafar el carrer més curt per anar a la ronda doncs no s'estan respectant i això ens podrien generar problemes també en quant a la sustentació del ferm i de la i de la seguretat, per tant, dels, dels immobles mm. i a part de fer controls de pas i de controls de documentació gener, genèrics Ara, a les properes sessions en els propers dies anirem utilitzant també aquestes patrulles per donar reforç de servei a la resta del districte tant Sant Andreu Centre com la part més propera a Barcelona que és Navas, Chaguerra eh, sí, i i Congrés o sigui que és, és un, un servei reforçat que ens permet fer aquests tipus de controls de major qualitat més estructurats i del que es beneficient tot, tot el distrit a tots els barris de districte de forma rotativa. Uh -huh. Doncs hi si hem d'afegir alguna cosa més al respecte? No, el eh, de sempre, al vostre servei. Ja, el subverdi urbano al seu servei, sempre estem igual. <ríe> doncs sí. No, això, mira, va bé que poguem explicar aquestes sí. coses, ara que m'has donat peu, perquè... Quan es parla de gossos pelís policials segurament influïts pels que pel, per l'imaginari popular, doncs tenim molt present el tema de la seguretat ciutadana. I sí que és cert que hi ha cossos que es dediquen més enexclu a la ciutat ciutadana. Però guàrdia urbana a la que se'ns exigeix molt i està molt bé que se'ns exigeixi, eh, és un cos que abasta eh, multiplicitat de funcions des de l'ordenança més elemental de de controlar que no es reïn les plantes a les balconades en hores que no toquen, com de la neteja de la via pública, com, com ara aquesta que explicàvem de, de, del servei de produts alimentaris. Eh, per tant, com que som els que som i, i ens agrada que se'ns demani i ens agrada ser útils per la ciutat, reclamem aquesta ajudeta dels ciutadans que ens poden posar sobre la pista de les situacions amb temps suficient. Doncs sí, doncs qualsevol ciutadà que es vulgui posar en, en contacte amb la Guàrdia Urbana doncs té el número de telèfon eh, encara el, sí, el, el, el número 12, genèric de, del, de la central del 112 o del 092 perquè des d'allà s'entra que són cossos centralitzats i la informació entra sempre d'una forma centralitzada, però si no després via consells de, consellers de districte conseller tècnic eh, gerència, regidoria o a la mateixa caserna de, de la Pegaso, doncs ens poden trobar doncs si voleu afegir alguna cosa tot clar sí, sí bueno. Molt bé, Doncs moltíssimes gràcies a Alfons Butcher per haver intervingut avui en el nostre programa d'avui i hem de dedicar Alfons Butcher és inspector de la Guàrdia Urbana del districte de Sant Andreu, per tant moltes gràcies per haver vingut avui en aquest programa i que sapigueu que aquest programa també l'emetrem a la tarda i que tenim el nostre blog a través de la nostra pàgina web que és www.rtbbaixa guiomitxefaima.com doncs poden escoltar aquests consells i també tenim dues vies de contacte com és el 9-3-345-6454 i el nostre mail que és informatius arroba rtb, baixa, guió, mig, per si es volen posar en contacte amb nosaltres i si després doncs, fer-vos arribar alguna, alguna manera de dubte, queixa o suggeriment. Molt bé, doncs quedarem a la vostra disposició. Vinga, doncs moltíssimes gràcies. Escoltem ara una mica de música i tornem. Fas de tant d'esperar unes guides, ja no podem creure més. Fas de tant... La informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc. Doncs 10 minuts els que ens manquen per arribar al final del nostre programa d'avui. Ensetem aquesta recta final i parlem d'alguna de les activitats que podeu portar, eh, que podeu re realitzar avui eh, als nostres barris. Parlem de la tertúlia sobre fotografia amb el grup Fotosagrera. Doncs com cada segon dimarts de mes hi haurà una tertúlia fotogràfica organitzada per Fotosagrera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 on doncs se'n dedica a les lectures dramatitzades dels millors contes de Jesús Moncada, inclosos els llibres al el cafè de la granota i Calaveres atònites, és el que podreu gaudir. I després de l'experiència de l'aigua, espectacle teatral a partir de l'obra de Jesús Moncada, que es va poder veure a la sala Montaner de Barcelona, doncs Xico Masó torna a submergir-se en l'univers de l'escriptor de Maquinensa. Es tracta d'un recull de textos sobre la pèrdua, però també sobre la vida. La vida d'un lloc, d'un poble que a Montcada de sempre, tra sempre tractar quasi com si fos una persona. Un poble que es va enfonsar. Un poble maquinesa, carregat de vida, que va desaparèixer sota les aigües. Així, comensor, dramaturg i director d'aquest muntatge serà qui ho, qui ho presentarà. Els viatges de la paraula, lectures entorn a la pèrdua d'alguns pobles, cicle, l'aventura de llegir. I hem de que no cal inscripció prèvia, per tant, doncs, aquesta tarda ja podreu gaudir d'aquesta activitat que ofereix la Biblioteca del Bon Pastor. I més coses a comentar-vos, com per exemple els cursos de català que realitzen a Sant Andreu, que ja tenen inscripció oberta. Per inscriure-sí, és imprescindible acreditar el nivell. Si no se sap encara qui es té, es pot demanar hora per fer una prova gratuïta. Els cursos bàsics, doncs, hi ha la matrícula oberta tot l'any i també hi ha els cursos de català a taula, que potser l'opció de demanar doncs, la inscripció fins avui mateix a de 5 a 7 de la tarda. Et pots informar al Centre de Normalització Lingüística, la Delegació de Sant Andreu, al carrer Residència número 15. Uh, o al telèfon 93 27, 274 0356 o a santandreu arroba cpnl.cat Molt bé, doncs continuem repassant algunes de les activitats que podreu realitzar aquests dies. Parlem ara de la presentació d'un llibre. Es diu Bon cop de fals i la podeu, el podeu trobar a la biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra. A la Biblioteca Ignés Ilesi Escanfabra us convida a la presentació d'aquesta emocionant obra sobre la guerra dels segadors, escrita a dues mans per Andreu González i Ramon Gaix. Aquest dijous a les set mitja. Doncs sí, hem de dir Cop de Fals ha estat editat per l'editorial Columna, ha estat la novel·la guanyadora del XV Premi Néstor Luján de novel·la històrica en l'any 2011 i la presentació del llibre doncs, serà amb la participació de diferents eh, personalitats. Ramon guasc el coautor, i Alexandre Purcell, l'editor. Aquest dijous a les set i mitja, l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra i també l'entrada des Lliure. I atenció perquè aquest dijous hi ha una cosa que no us podeu deixar, deixar perdre perquè val la pena i a més el proper dijous aquí en aquest programa en parlarem amb doncs, abastament. Parlem de la Sant Andreu ja es van, que arriba al SAT, al Sant Andreu Teatre, amb la direcció de Joan Chamorro.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 per músics de renom com Jesse Davis, Terrell Stafford, Perico Sanpeat o el mateix Ignasi Terraza, entre d'altres. Una bona oportunitat per gaudir de l'immens talent d'aquesta nova generació de músics que darrerament no para de rebre elogis per part de la crítica i el públic. Doncs elogis que des d'aquí, des de tot un poble, fem extensius. Més coses, les àvies bressolen, cançons de bressol, això és el que podeu gaudir a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. A l'Espai s'hi va fer una activitat plena de tendresa. Amb el nexe de les cançons de bressol es van unir tres generacions, àvies, mares i infants. Doncs El grup d'àvies dels habitatges Joan Torres van recuperar les cançons de bressol de la seva infància i en la trobada habitual de mares de l'Espai de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra les van cantar com amb la més pura tradició oral, als infants. Va ser una jornada emotiva i nostàlgica. Amb el material recollit es va elaborar un cançoner i es va repartir entre, les, entre els participants i els assistents. Doncs com veu pogut notar, avui estem parlant molt de les biblioteques i ara doncs, ens toca dir-vos que hi ha un directori d'autores i autors locals a les biblioteques de Sant Andreu.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 de Sant Andreu. Parlem de Sant Andreu que celebra encara el 8 de març, el Dia de les Dones. A la secció de còmic de la Biblioteca Iglesias de Can Fabres. Doncs, com cada any, hem de dediquat a celebrar els diferents barris de Sant Andreu, tot d'actes relacionats amb la temàtica de la dona. Activitats a les que esteu convidats i convidades. Que... Fins, fins diumenge, Biblioteca Iglesias al vestíbul. Molt bé, doncs això al vestibul del carrer del Segre, número 2432, hi ha una exposició documental de Mafalda a Woman, les vinyetes en femení, això es realitza a la Biblioteca Ignaz d'Iglésia. Fins al divendres 20 d'abril, a la sala d'exposicions del Centre Cultural Canfabra, al carrer Segre, 2432, hi haurà l'exposició Llibres a les mans, de Meritxell Moner, al Centre Cultural Canfabra, com hem dit. També encara sou a temps fins al divendres 23 de març per gaudir a la sala d'exposicions del Centre Cívic de la Trinitat Vella del carrer Foradada número 36 l'exposició La dona d'avui i de sempre a càrrec de Marta Basart, que és la responsable del piat del Centre Cívic de la Trinitat Vella. I avui doncs, també teniu una activitat. A la sala d'exposicions al Centre Cívic de Trinitat Vella al carrer Foradada 36 a les 6 de la tarda es presenta l'exposició a càrrec de l'autora Marta Basart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 totes les butxaques i ara parlem del prisma sociològic aquest és el nom d'una nova exposició de fotografia que es realitza a la 9 i la 9. a la sala de màquines de la 9 i la 9, al carrer d'Honduras número 28 s'ofereix aquests dies una exposició de fotografia d'Helena Pielías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 prisma sociològic és una col·lecció de fotografies intervingudes plàsticament. La, la tècnica fotogràfica dota la imatge d'un significat real que ens fa creure que allò que estem veient... Per, a, a, allò que estem veient perdó. per contra, la part gràfica ens proposa nous discursos, replantejaments, ens presenta allò que queda amagat, que no es deixa veure. Doncs Aquesta, aquesta col·lecció de fotografies són d'Helena Pielias i l'entrada és totalment de Frank. I continuem parlant de biblioteques. Si voleu aprendre idiomes, el millor es que us acosteu a les biblioteques de Sant Andreu. Sí, perquè hi ha una nova manera d'aprendre idiomes, sense horaris, sense presses i ni pressions, en què tu marques el nivell i el ritme. Amb el material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu, pots estudiar gramàtica i fer exercicis o ve llegir còmics i novel·les adaptades en la llengua que estudies.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 Molt bé, doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Donar les gràcies a Raquel Ballesteros, també a Ivan Ibáñez i a Ricardo Roman Losada, que ha a la part tècnica. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu una molt bona tarda i ens retrobem demà a la mateixa hora. Fins llavors, adeu.